Tizedik fejezet Az intenzív osztályon töltött harmadik napunkon Dave többnyire változatlanul eszméletlen volt, intubálták és több húzallógott ki belőle, mint egy számítógépből. Az orvoscsapat csapat úgy döntött, hogy már elég stabil az állapota ahhoz, hogy egy légimentő fargóból Csikágóba szállítsa. Kollégái a rásban alig várták, hogy megkezdjék a kezelését. A mentőre két kísérő fért fel Déven és a mentősökön kívül. Úgy döntöttünk, ez legyen az apja és Endi, hiszen ők tudnak cselekedni, ha a repülőút során bármilyen orvosi probléma felmerül Dévnél. Én pedig ugyanabban az időben az anyósommal és a szüleimmel egy kereskedelmi járaton utazom. Ahogy pakoltunk össze a kórházi szobában, eszembe jutott egy történet, amit Dév mesélt. Egyszer megszitta egy idősebb sebész, mert a sürgősségén nem távolította el egy páciens karikagyűrűjét. Ha ugyanis a gyűrű rajta van, és a keze megduzzad, az égszer akadályozhatja a véráramlást, és ez idővel akár az új levágásához is vezethet. Mi történik, ha dév rosszul lesz a repülőn? Andy, gondolod, hogy le kéne vennünk a karikagyűrűjét? Kérdeztem. Nem rossz ötlet. Bólintott Endi. De mit csináljunk a gyűrűvel? Hogy jut el biztonságosan Fargóból Csikágóba? Nem volt láncom, hogy a nyakamba akaszthattam volna, és egyik ujjam sem volt a megfelelő méret. Megtennéd, hogy felhúzod? Kérdeztem Endit, kicsit restelve, hogy ezt kell kérnem. Endi bólintott, és a gyűrűt a jobb keze egyik ujjára csúsztatta. Még valami esetlen viccet is elsütöttünk arról, hogy talán egyesek poligámiát feltételeznek majd róla. Apámnak nyűhemsírben kellett volna lennie, mivel aznapra számtalan kampányesemény be volt neki tervezve. Természetesen miután Fargóban volt mellettem, ezek mind elmaradtak. A sajtó persze azonnal spekulálni kezdett, hogy vajon miért mondta le a nyűhemsíri megjelenéseket, és záporoztak az összeesküvés elméletek. Pataki bedobta a törölközőt? Az én mindig érzékeny, figyelmes papamackóm előbb átnézte velem, majd kiadott egy közleményt, amelyben felfüggesztette az elnöki kampányát, és azt is megmagyarázta, hogy miért. A nagy hírügynökségek percek alatt felkapták a hírt, ami szélsebesen terjedni kezdett. Még szélesebb körből kezdtek hozzánk kömleni a reakciók. Jeb Bush. Apám egyik riválisa, az elnöki küzdelemben telefonált, hogy elmondja, a családjával imádkoznak értünk. A Twitter fiókom szinte felrobbant. Imádságoktól és jókívánságoktól pitjektek a mobiljaink. A nővérem misét mondatott a Vatikánban, jó barátunk Herman Friedman Jeruzsálemben szervezett ima szolgálatot, Kaliforniai barátok egy egész apáca zárdát az ügyünkre állítottak, texasi családtagok 24 órás imaláncot állítottak fel. Nem tudom megmagyarázni azokat a fura, összegubancolódott érzelmeket, amelyeket az első napokban hordoztam magamban. Nagyon féltem. Féltem, hogy dév nem jön rendbe. Féltem, hogy bármi is okozhatta ezt nála, újra megtörténhet, és akkor talán már sohasem ébredt fel. Rettegtem, mert az élet, amit ismertünk, hirtelen eltűnt. Néha előfordult, hogy anyám, apám, Luisa vagy Nelson karjaiba bújtam és sírtam. Egyszer megkérdeztem anyámat, özvegy leszek-e, a kisbabám úgy nő -e fel, hogy sosem ismeri meg az édesapját, és sohasem tudja meg, hogy milyen izgatottan várta a vele való találkozást. Eszembe jutott az a jelenet, az elfújta a szélből, amikor a feketébe öltözött, kimerült Scarlett óhara, sírva mondja az anyjának, túl fiatal vagyok ahhoz, hogy özvegy legyek. Mégis általában egy furcsa nyugalmi állapotban voltam. Talán a tagadás, talán a sok miatt. Valószínűleg mindkettő. Jó nagy adagban. De a zsigereimben éreztem a meggyőződést, hogy nagyon sok jó ember van az oldalunkon. Olyan nagy elánnal tárjuk Isten elé ügyünket, amilyennel csak lehetséges. Imáink meghallgatásra találnak, így, hogy Nelson és Andy is velük megy, az orvosi oldalon a legjobb tudásunk szerint mindenre felkészültünk. Orvosbarátaink a Kolumbiáról, a rásról és az egész országból kutatnak és dévér dolgoznak. Tudtam, hogy a férjemet egy hihetetlen szeretetből, támogatásból, pártfogásból és pozitív gondolatokból álló burok veszik körül. Persze féltem, szomorú voltam és nyugtalan, de akármilyen furcsá hangzik is, ugyanakkor békességet, magabiztosságot és hálát is éreztem. Hittem, hogy dév és én valahogy túl leszünk ezen, hogy mindannyian túl leszünk rajta. A fargói repülőtéren átestünk a biztonsági ellenőrzésen, majd megálltunk egy szabvében egy gyors ebédre. Emlékszem, az járt a fejemben, milyen fura ez. Egy másodpercre sem feledkeztünk meg arról, hol vagyunk, vagy miért vagyunk ott, mégis hétköznapi dolgokról beszéltünk. Arról, mi a különbség a normál és a kalória csökkentett, sütőben sült krumpli íze között. Anyám azt magyarázta, miért szereti jobban a mostani használt bőröngyét, a korábbi márkáknál. Egy átlagos megfigyelő sohasem jött volna rá, hogy egy családtagunk után repülünk, akinek az élete egy hajszálon függ. A teljes két órás út alatt kifelé bámultam az ablakon. A felhőseget pásztáztam, hát ha meglátom a gépet, amely dévet viszi ugyanabba az irányba. Amikor földet értünk, SMS-t kaptam Menditől, hogy dév az út nagy részét ébren töltötte. Andy elmagyarázta neki, hogy hol van, mi történt, és miért tartanak a rás felé. Megkérdezte Dévet, hogy érti -e, amit mond, és ő bólintott. Felzaklatott a hír. Csúcsforgalom volt, a kocsi sor lépésben haladt a reptérről a kórház felé. Ébrem van, és én lemaradok róla. Mi van, ha az első emléke az lesz, hogy én nem vagyok ott? Nem vagyok ott, hogy megnyugtassam, mondtam. Elli. Válaszolt szelit hangon az apám. Ha dév eléggé magánál van ahhoz, hogy azon gondolkodjon, hol vagy, hidd el, ez egy jó dolog. Nem olyan, ami miatt idegeskedned kéne. Ez olyas valami, amit mindannyian remélünk. Megérkeztünk a rásba és bementünk a szobába dévhez. Milyen furcsa volt, hogy a körülmények visszavezettek minket arra a helyre, ahol a férjem oly sok időt töltött, csak most már nem orvosként, hanem páciensként tért vissza. Dív Bátyával, Michael és a család más közeli tagjaival egy nagy teremben gyűltünk össze, amelyet a kórház foglalt le számunkra, hogy legyen egy hely, ahol beszélhetünk. A hatalmas helyiségben ugrándoztak a kisunokahugok és öcsök. Örültek, hogy mindegyütt vannak ezen az új helyen, oly sok felnőttel körülvéve, akiknek elnyerhetik a figyelmét. A három apróság kacagása és ártatlansága szinte ünnepi érzéssel töltötte be a szobát, mintha egy összejövetelen lettünk volna. Az egyik kisgyerek a kanapén ugrált, még a másik a bútorok között szaladgált. Zaklatott voltam, szomorú és kimerült, egyedül a dévvel kapcsolatos kérdésekre tudtam koncentrálni. A kellemes gyerek zsivajtól hangos összejövetel nem illett a képbe. Nem tudtam együtt játszani és nevetni a kicsikkel, ahogy az előző alkalommal, amikor láttam őket, pedig az csak egy héttel azelőtt volt. Nem tudtam tartani magam, válaszolni az emberek jó szándékú kérdéseire, vagy apróságokról csevegni, mint legutóbb. A dolgok nem voltak rendben. Az egész életem darabokra tört, és fogalmam sem volt, hogyan leszek képes, ha egyáltalán valaha az leszek, Összerakni azt. Elnézést kértem, és visszamentem Dév üres kórházi szobájába, arra várva, hogy visszatólják őt a legújabb vizsgálatsorozatról. Egyedül álltam a szobában. Az ablakon át kinéztem a városra, és közben arra gondoltam, hogy itthon vagyunk, visszajöttünk Csikágóba. Na és most mi lesz? Ez már nem egy átmeneti hely volt, mint a Fargoi szoba, amit bármikor elhagyhatunk. Ez maga volt a valóság, mégpedig egy új, zord és kéretlen valóság, olyan, amelyet a legkevésbé sem vágytunk, mégsem tudtunk elfutni előle.